Основният закон на битието – свободата. Така, че тези хора, които приемат Христа в душите си, ще прогресират все по-нагоре в божествените висини. А онези, които не могат да приемат Христа в себе си, ще останат в плен на материята и на звяра с двата рога. Те ще се устремят към една ужасна съдба, ще се отправят към бездната, при такава една перспектива за една част от човечеството. Естествено възниква въпросът не е ли безсърдечно и несправедливо провидението, което тласка хората към една такава ужасна съдба да ги осъжда на потъване в бездната на злото? Не би ли било по-добре провидението още от самото начало да ги отклони от подобна съдба? Този въпрос би бил правилен и уместен, ако не се има предвид, че вбитието в битието царува законът на свободата. Провидението е проявило една велика мъдрост, като е оставило да съществува възможността за една такава съдба, защото ако бе невъзможно човек да бъде завлечен в безната на злото от една страна, той, и любовта и свободата биха останали също така непостижими от друга защото според окултната наука любовта е неделима от свободата. Човек, който не би имал свобода да избира по свое собствено свободно решение, било добро, било зло, такъв човек би бил едно безотговорно същество. Според плана на великата божествена мъдрост, човек би трябвало да бъде властен да избира доброто по свобода, по любов, което не може да бъде определено от нищо друго, освен от самия Него. Ако човек не бъде оставен свободен да следва изпитанията, на които го поставя чудовището с двата рога, той също така няма да бъде свободен да следва и Божественото чрез свободен избор по любов. Такова е било желанието на проведението, изпълнено с мъдрост, да даде на човеците свобода в тяхната еволюция. И не е имало друг начин. Да им я даде, освен като ги постави при условия, при които те биха могли да упражняват свободен избор между доброто и злото. Провидението е оставило хората свободни да избират между доброто и злото, за да могат свободно да избират и пътя на любовта като един свободен вътрешен подтик. Същевременно провидението е надарило хората с разум, за да разбират, кое е полезно и кое е вредно за тях. И само тези хора, които са крайно затъпени от съблазните на звяра с двата рога, ще попаднат в пътя към бездната. По-голяма част от човечеството не познава тези съблазни на черната магия. Само вследствие на войната на всички против всички, ще се явят известни предразположения за крайно падане в злото, замяна на това случаите за съвземане и повдигане или възвръщане към доброто ще бъдат много по-големи в бъдеще, отколкото принуждението да следват на всяка цена злото. В течение на развитието все повече хора ще приемат духовните идеи на Христовия импулс и все по-малко ще остават под влиянието на злото, което ще продължава прогресивно до шестото въплъщение на Земята. В едно много далечно бъдеще, когато много малко хора ще останат под властта на злото. Тогава е последният срок за опомнене за отказването от злото. След този срок, които не се откажат от пътя на злото, те неизбежно ще влязат в бездната. От този далечен период на земното развитие е, както видяхме, последната шесторка на числото 666 Разпространението на окултните идеи в наше време подготвя хората да влязат съзнателно във възходящия път. Още от сега в човечеството се формира една ятка, която ще бъде предназначена да образува бъдещото човечество. При отварянето на седемте печата, т.е. в шестата раса, във всяка епоха се предлагат случаи на хората да отворят сърцата си за духовните идеи. Тези случаи ще бъдат чести, защото в бъдеще духовните идеи все повече ще проникват в живота на човечеството. В бъдеще хората ще бъдат по-възприемчиви за духовните истини, отколкото днес, защото техните тела ще бъдат по-удохотворени, душите ще бъдат по-пробудени, за да възприемат духовните истини. Когато в бъдеще цялото човечество ще е по-издигнато в духовно отношение, ще се прилагат нови средства и методи за проникване на духовните идеи до сърцата на хората. Най-пламенната реч в наши дни би изглеждала слаба в сравнение с силата, която ще действа в бъдеще върху сърцата, които в наши дни не се оставят да бъдат затрогнати. Ние сме в началото на едно духовно развитие. Светлината на духовните идеи все повече ще се увеличава и ще прониква все повече в човешките сърца, и ще трябва твърде голяма опоритост и закоравялост, за да се затвори човек за могъщото влияние, което ще се упражнява за в бъдеще от духовните идеи. Тези, които са проникнати от духовните идеи в наше време, ще си подготвят за в бъдеще тела, способни да се здобият с нови сили. Те ще употребят тези сили в служба на човечеството, на своите ближни на тези, които още не са се проникнали от духовните идеи. Духовното движение в наши дни е само един малък пламък, който в бъдеще ще стане един голям огън и ще осветява и топли надалече. Ако ние днес се проникнем от тези идеи за бъдещето на духовните идеи, нови способности ще се събудят в нас. Днес большинството от хората живеят ден за ден – и са неподатливи за духовните идеи. Те са пленени от ежедневния живот толкова много, че считат, че това е всичко. За тях има малко опасност да бъдат въвлечени в орбитата на черната магия. Те само губят случая да станат в бъдеще добри работници за разпространение на духовните идеи, но те не са изгубили непоправимо възможността да се проникнат от духовните идеи. Но тогава, когато още от наши дни започне да се служи с незаконни средства, то в душата се залагат кълновете на черната магия. Както вече казах, който върши жестокост, защото това му прави удоволствие, който убива, като причинява възможно най-големи страдания, за да изпита сладострастие от жестокостта, тези, които измъчват едно живо същество, за да изпитат сладост от неговата болка, вече практикуват черната магия в нейните наченки. Това, което иде след това, не се поддава на описание. Доста сериозно е да се реже жива плът, както правят секторите. Тази практика е опасна, което налага вивисекторите да бъдат подложени в чистилището, да преживеят същото, което са причинявали на другите. Но тези които практикуват за удоволствие с цел да причиняват страдания, вече са в пътя водещ към бездната, в пътя на черната магия и рискуват да се доближат все повече до звяра с двата рога. Това чудовище не е човешко същество. То принадлежи към друг вид, към друг вселенски период. Там то се е отдало в служба на първия принцип и сега намираме удоволствие да увлича хората в пътя на злото. Това същество не е получило нищо от нашата земя. То се е чувствало чуждо на земната еволюция и не е било годно да еволюира заедно с нея. То би могло да извлече полза от земята само ако в един момент добие власт над нея. Такъв е бил моментът, в който Христос слезе на земята. Ако Христовият импулс е бил задушен в неговото начало. Ако противникът бил успял да победи Христа, щеше да бъде възможно цялата земя да попадне под властта на това чудовище, но това не е станало. Поради това, чудовището ще трябва да се задоволи само с отпадъците от човечеството, които не биха пожелали да приемат Христовия импулс в себе си. Остатъкът от хората, Закоравели в материята ще образуват по-късно неговите легиони. Така че тези, които влизат в пътя, който води към бездната, сами са виновни за това, защото сами са отхвърлили Христовия импулс, само който е в състояние да ги отклони от този път.